на світ сина. Батько, побачивши, що дитина напричуд віла вдалася, накинувся на нещасливу матір з лайкою, погрозою і бійкою за зраду. Стара мати нещасної, задля свого віку, відповідно, дозвичаю, найбільше шанована між циганами, хоронила її диким криком і лайкою, кидаючись вихром між нею та раду, коли тим часом Цигани-чоловіки ставали чи не всі по стороні зрадженого мужа-старшини. Обещестила цілу громаду чистої циганської крові вже першим сином, бодай би до рання не дочекала. Гомоніли і проклинали водно за роз'яреним батьком і проводерем, що кипів з обиди і жажди за помстою, погрожуючи Заєдно п'ястуком між сиганами, які, зібравшись коло шатра преступниці, повторяли, мов, з одних у слова свого старшини. Вже першим сином відки взяти ту білу собаку, кидався від часу до часу рад до хорої, що майже безпритомно лежала у подушках і лахміть на возі, тулячи та ослонюючи немовля, перед диким, блискучим та роз'яреним поглядом мужа, то знов німіючи з перед тим, що могло би кождої хвилі наступити. Воліла умерти, як такого дожити. Воліла умерти, та що з того? Не отривала на уст, ані на слово, умліваючи зостраху. страху. А він сам раду, старший багато від неї, Пристроєний в синій якийсь стрій з великими срібними гудзиками та калаталами і з посрібленою грубою палицею в руках, знаком, що він старшина оцієї тут хоч невеликої громади, повторяв заєдно одне й те саме. Відки взяла ти його. Але я тебе навчу, хто раду. Покажу, чи я ти жінка була. І сіпов бідно завулося, що аж стогнала. «Пожди, покажу, до трьох день не стане твоїх костей під тим шатром, а це прокляте!» – і вказував потім на дитину. «Кину аж за третю гору. Ти гадала вийти за мене і відтак навести сором на мене і цілу мою громаду? Гинь, коли, не знала, яка твоя фортуна, і як має поводитися жінка рая. Ади!» – грозив. «Ади!» Якого сина по трьох роках подружжя привела, і зареготав, сплюнувши крізь зуби, тільки твого щастя, що лежиш оце ще межи нами, та що батьком твоїм андронаті, а мати найстарша віком в громаді, а там і до трьох день я тебе не терпів би у своїм шатрі, хоча й так, і тупнувши люто ногою, і, сплюнувши на наново, вийшов із шатра. Вона згоріла свої тонкі чорні пальці в волосся над низьким своїм чолом і посіпала себе слабо. Заразом видобувся тяжкий стогін болі і жаль з її молодих грудей, а далі вмовкла, затулюючи болісно очі, з яких спливали гарячі сльози. Срібні великі монети, що були вчеплені у її чорне волосся, зсунулися нараз самі по собі низько на чоло і падали її чорному, мов із бронзи темному лицю, придивну чарівну окрасу. Ніч була літня, ясна, спокійна, і темні заліслені гори здіймалися велитами під небеса, а найвищі шпиліни, мов, розпивалися у місячнім сяєві і прозорі нічній мряці. Раду стану місуїми циганами зібралися лише самі мужчини, лежачи та сиділи округ великого огню, курячи та гумонячи об тім, що сталося. Тим часом жінки та дівчата порилися отдалік, коло меншого другого огню, готовлячи страву та займаючись дітьми, Годуючи та вкладаючи з ними до спочинку, розговорюючися не менше запальчево над дальшою долою молодої і гарної маври, якій завидували здавна срібного та золотого намиста,